بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا سهل الله بكاد الله جل مشانه في دون نفس المصرات السلام نفسنا الله وفسنايك محمد صلى الله عليه وسلم تألوزي شميع الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون A vi koji vjerujete, bojite se Allah, istinskom bogobojaznošću i namolite umirati, osim kao pravi muslimani. Allah, tabarakh wa ta'ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boji istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da ga sretnemo, a da on sa nemoj bude za drug. E, večeras ćemo za Allah, tabarakh wa ta'ala, pomoć e, počet, sa govorom o Hadžu i to će biti tema nekoliko sledećih naših predavanja. Znači kažem, napominjem, u da znate da u se družimo sa hadisom Džibrila, znači družim hadisom koji su pojašnjeni islamski, zatim imanski šahtovi e, i počeli smo sa govorom, odnosno komentarom na, e, tog hadisa, međutim s obzirom da je hađ ubrzo, znači nekoliko predavanja ćemo posvijetiti ovoj, ovoj temi. Prije svega, znači ukoliko ima neko među onama da će ići na hađ, a druga stvar, i ukoliko nema, znači kao što ćete vidjeti, postoje određeni propisi koji su vezani za čovjeka, pa makar da nije u mogućnosti da ode na hađ iz nekih razloga. Međutim, hađ kao obaveza, može da bude bezana za njega. I ću kažem, kao što će to za vahu tabaraka ta'ala pomoć spomenuti. Draga braćo, kada je u pitanju uh, ova obaveza, odnosno ovaj propis, a to je propis hađa, ono što svi sigurno znamo jeste da je Hadž jedan od ruknova Islama. I ovaj naš govor u stvari nam može poslužiti i kao dio komentara na hadis Džibrila, jer eh, hađ je znači jedan od pet islamskih šartova, a to je ono u stvari što će biti spomenuto eh, kao prva stvar eh, u hadisu u Hadisu Džibrila. Eh, znači, kao što znamo, kao što znate da je ovaj propis, odnosno propis hađa, jedan od ruknova Islama, jedan od temelja Islama. Junija rukn, junija obaveza po koncenzusu islamskih učenjaka. Znači Hadž rukn i obaveza onome je koje mogućnosti po koncenzusu islamskih učenjaka. I ne postoje razilaženje među islamskim učenjacima da je Hadž obaveza i da je hađa rukn islam. Kao što su islamski učenjaci također složni da ona, da ona osoba koja negira Hadž da takva osoba postaje nevjernik. Znači ona, ona osoba koja ha, kaže Hadž nije obavezan, Jeli Allah ni naredio Hadž, e, nakon smrti posannika sallallahu Srlo Allahma, aihm olem Had bi še ni obavezzan i srčno tome, takva osoba izlazi izlaziji iz Islama. takva osoba izlazi iz Islama. Kao što su islamom slujučenjaci također složni, da ona osoba koja može da obavi Hadž a ostavi obavljanje Hadđa i umre kao takva da je takva osoba da je takva osoba veiki grješnik. I došao je broj hadisa u kojima se govori o opasnosti ostavljanja odnosno o opasnosti i ogrijahu one osobe koja zanemari koja zanemari ovu ovu islamsku dužnost. Kada su s druge strane pa upitali dokazi koji govore o obaveznosti i o vrijednosti, pri svega imamo ayet ne uzlišme Allah tebarak taala ka je, "Wa ala, lillahi 'alan nasi hac al-beyt man Ljudi su obavezni Allah radhi da obavlayu hajj u kolikosu mogu učnosti Ljudi su Allah radhi obavezni da obavlayu hajj u kolikosu šta u kolikosu u mogu učnosti Također je došlo u hadisu kizabila jima muhaari muslim u svejim sahihihima ibn Umar radi Allah anhu da Allah posaniji sallallahu alaihi wa sallam rekao buniya l ala khamsi da se islam temenni graħdi na pijet stvari pa je oto ga spomenut hajj kao išta također došlo u hadisu Jibreela dije kwasanih sallallahu alaihi wa sallam naci je rakao je gdje hadisu kom je spomenuto, da je Hadž jedan od pet islamskih ruknova odnosno šartova također u sunnatu Allaho wa gresula sallallahu alaihi wa sallam me nalazimo veliki broj hadisa u kojima se govori o važnosti odnosno veličini i uzvišenosti ovoga ibadeta. Pa je tako zabilo žima Bukhari muslim u svojim sahihima od Ebu Boreire radiyallaha tala anhu da Allaho posaniji sallallahu alaihi wa sallama jedne prilike bio upitan koje djelo je najbolje. Pa je rekao imanun billahi wa rasulihi. Iman odnosno verovanje u Allaha i njegovog posanika. A zatim je rečeno posaniku sallallahu alaihi wa sallam a šta poslije toga para kao al jihad fi sabilillah bodba na allahum fut pomjedilo الله as ta pusteta ga pa poslanin sallallahu alayhi wasallam rakao hajju mabrur haj kuj mabrur naci hajj ko nas pravodi kao primljen hajj odnosno hajj kuj primljen رضي الله تعالى عنه ده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ركو من حج فلم يرفث ولم يفسق كاجه قوبا كا في حج ابل كمتوك قوبا في حجة نبود روجنا قوليو اغريشيو ازنانش ده كاجه مجينيو قريسكو كاجه رجعا كي يومي ولدته أمه نانشي براتي جسه kao na dan kada ga je rodila njegova majka. Vratit će se kao na dan kada ga je rodila njegova majka. Znači što ovo ukaziva? Ovo ukaziva, opet kažem, na veličinu i uzvišenost ovog ibadeta. A to da je došlo na jeziku Allahovog midenika Muhammeda sallallahu alihi wasallam da onaj koji obavi hađ onako kako treba, znači misleći beznamjerno da čini neki prijestup, Zatim da se kloni grešenja, da se kloni novotarije, da se kloni rasprave i tako dalje. Vratit će se, odnosno taj tak, takav hađ je uzrok da se potpuno u njegovi gresi. Pa je došlo znači u Hadisu, kaj je umio na djethu umuhu kao na dan kada ga je rodila majka. A majka kada rodi djete, znači kako to djete bude, na što se misli, znači rodi ga bez, rodi ga bez griha. تكوجروا حديثو كوية تكوجر زميل جمع مخاري مسلم تكوجر دبو هريري رضي الله تعالى عنه بسانيك صلى الله عليه وسلم كاجة ناتشتو يديو حديثا وفروم ديالو حديثا سي كاجة أمرا دو أمري أمرا دو أمري يكاجة كفارت ونوشتو إزمجنيه أكاجة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة a kaže hađ mebrur, odnosno primljeni hađ, za njega nije nagrada, illa ljenne, osim džannet. Znači u ovom hadisu je došlo da je nagrada za hađ da je nagrada na, ništa drugo nego džannet. Ovaj također hadisu opet ukaziva nešto, na uzvišenost oboga ibadeta. Znači pogledajte, još jednom po, spominjem i ponavljam, u prvom hadisu je rečeno ko obavi hađ, Znači, vratit će se sa njega kao na dan kada ga je rodna majka. To jeste, neće imati grijeha. A u drugom se kaže, za takav hađ nije nagrada ništa drugo nego džennat. Znači, u dosta hadisa se kaže, nagrada je ovo, kao da je ovo, kao da je učinio ovo, u ovom slučaju ne. Ovdje radi uzvišenosti ovoga ibadeta se kaže, nagrada mu nije ništa drugo nego šta? Nego džennat. I ovo se, znači samo ukratko da ukažem, ovo se odnosi... Kako se, kao što se odnosi na hađ koji je farz, odnosi se na hađ koji je na fila. Znači šta to znači? Da neko ne bi pomislio i postavi pitanje da li ova nagrada za Hadž koji je obavezan ili Hadž koji je šta na fila? Jer možete desiti da čovjek prvi put ide na hađ. Znači nije prije tog obavio hađ. I kaže dobro, da li je nagrada ako obavim taj Hadž kako treba, da li mi je ovo nagrada? Da, to je nagrada. Ako čovjek obavi drugi put, treći put, zatim posto ga ide kao na filu. Znači obavi hađ, jedan put. Znači, sve mimo toga je šta? Mimo toga je na fila. Znači, svaki put kada odeš na hađ, znači, nadaj se ovoj nagradi. Znači, oprostu grijeha i nadaj se džennetu. I zato je bila praksa muslimana prija znači, kao što kod nas, tako i na drugim prostorima, da su, naravno, ako su bili mogućnosti, da su više puta šta? Da su više puta išli, da su više puta išli na hađ, pa se spominju biografiji učenjaka jer spominje se o biografiji nekog e, bogataša, trgovca ili pobožnjaka, kaže od što je na hađ 20 ili 30 ili 50 puta i tako dalje i tako dalje. Ovdje želim da spomenem jednu stvar, e, na neki način jednu zanimljivost, mislim da ni od, e, znači, od gore ih da znamo, od te a to je da kažemo da su muslimani ovih prostora od dolanska islama na ove prostore pa do dan danas kao musliman, kao neko ko je primatio islam, prihvatili i ovu obavezu. Prihvatili ovu dužnost. I ona dužnost odnosno hadž i hadžija je postala sastavni dio života muslimana ovim prostora i njihove kulture i njihove tradicije i tako dalje. I zato na primjer mi znamo da je isam zvanično došao nove prostore kada se spominje osvajanje Mehmeda el Muhameda Fatiha da je to bilo 1463 godine. Međutim određeni dijelovi Bosne su bili, određeni dijelovi Bosne su bili pod upravom Osmanlija još prije, još prije ovoga datuma. Pa tako prvi, pa tako prvi hajija ovih prostora se spomeni Haji Mehmed, koji je bio zapovjednik tvrđave Hodi Djet, znači to kod Sarajeva i u Sarajevu, koji je bio zapovjednik te tvrđave od 1455. godine do 1463. Znači to je shodno onome što sam historičari spomenuli, znači to je bilo faktički prijezvaničnog osvajanja, prije osvajanja ovih prostora od strane, od strane Osmanlija. Također poslije toga se spominje, određena osoba pod imenom Hadži Husein, da je 1477. godine se spominje kao Hadža, da bi poslije toga, jel je, razlo vrijeme, znači ljudi počeli da idu, znači je organizovanju grupama i tako dalje, tako na primjer da se spominje 1580, 1585. godine, u Masaru se spominje da je bilo 33, 33 Hadža, znači da su 33, Ludi odnosno 3C3 da je bilo znači u Mostaru 1000 1580. pete godine. I onda su ljudi tako znači iz svih mjesta odlazili znači u grupno. Znači sastajali bi se, kao što historičar spominje, sastajali bi se znači u Sarajevu, odakle bi za Indijske išli, da i tako dalje, i tako dalje. E, znači, e prija odlazak na hađ nije bio, da tako kažem. Jednostavan kao što je to danas. Znači, još, još jednom ću kazati, znači da odlazak na hađ nekada nije bio jednostavan na neki način kao što je to danas. Znači niti cijenom, znači niti naporom. Kad je u pitanju napor, na putu. Šta to znači? Znači mi danas normalo uh, dešava se zadnjih godina smo svjedoci, jer tako da svake godine hađ biva nekako skupnji. I normalno, znači za prosječnog, da tako kažem, čovjeka odnosno za pro, prosječno primanje je sku. Međutim, e, kada pogledamo sa historijske strane, znači kolika je bila cijena hadža u Bosni? Cijena hadža u Bosni je i prije bila visoka. Pa tako se spominje da je cijena hadža bila od 3.000 do 5.000 akči. A kao prosječna kuća u Sarajevu je bila 4.000 Pa tako od prilike cijena hađa bila znači prosječna kuća u Sarajevu, u glavnom gradu. Znači cijena hađa je tada bila kao prosječna kuća. Neki su to pretvorili u stada, zato što su ljudi prije, koji je puno trgovali znači ovcama, kravama, pa kažu da je, znači nekada to bilo, znači shodno veličini krave i tako dalje, od 23 do 38 grla krupne stoke. Ili od stotinu do 166 znači grla sitne sedne sto. Daći znači, tolike odprilike nekada bila, nekada bila cijena, cijena hadža. Također putovanje, putovanje na hadž bilo mnogo teže. Aći znači, sada nagorim odi sa rekao da ovo spomjen činjenice samo koristi radi. Daći znači, da se koristimo. Daći znači, idu ukratko s ovih prostora išli uh, više načina, na više uh, više puteva se koristilo da bi se došlo na hadž. Nije bio znači samo jedan put. Daći znači, bilo je čak puteva koji su išli preko mora, znači preko Dubrovnika i Venecije znači gdje bi išli moram znači od prilike do Egipta. E, kopnom se je išla znači do Istambula, od Istambula do Damaska, pod Damaska do Mekke, neke su išle preko Kajra itd. Međutim, od prilike, od prilike zajedničko putovanje, odnosno ljudi bi putovali, krenulo bi šest mjeseci prije Bajrama, krenulo bi na Haj. Znači šest mjeseci pri Bajrama, krenulo na Haj i od prilike toliko isto bi se vraćali. Naravno neki bi došli e, ranije, Znači, e, neki su čak pisali te putopise, među, među kojima je bio poznati Jusuf Livnjak, e, koji spominje da je za tri mjeseca došao u Meku. I tri mjeseca je čekao, čekao parijod, znači tri mjeseca još čeko do Hadja. Međutim, za tri mjeseca je došao. Najvratnije da se to uradilo da ni isto kada čovjek putuje šta? Kada čovjek putuje sam i kada čovjek putuje u grupi, znači što je više ljudi, znači kretanje je otežano, ili da kažemo kretanje je šta? Kretanje Pa ljudi, znači u svakom slučaju da znate, znači da bi ljudi kretali sa, znači odavde bi na hadž krenuli šest mjeseci prije čega? Znači 6 mjeseci prije, znači prija, prija, prija bajrama. Otprilike isto da toliko traje povratak. S tim što oni koji mo, koji žele, znači e, ima jedna lepa knjiga, znači nije velika, zove se Hadž u vremenu Osmanija, mislim tako nekako od doktora, al Aldina Husca znači koji spomenu lijepe te podatke, čak znači neki koji su pisali, znači koji su brojali koliko im konaka treba do meke, znači pa su brojali odavde do ovde toliko konaka, toliko prenoćišta, toliko dana odmaranja i tako dalje i tako eh, dalje. Ono što je također znači bitno jeste znači da spomenuti da put u tom vremenu znači nije bio siguran nijukom slučaju kao što je to put danas. I zato se spominju, znači spominju se rad, razni događaje, dogodovštine koji su se desili hađajama, Uh, s ovih prostora, znači kada su pitanju drumski razbojnici, čak kada su pitanju gusari, znači koji su jeli, uh, razbojnici, znači koji bi uh, brodovima ili čamcima, znači pljačkali ljude, tako da su također bili žrtve znači, tih događanja, znači da su hađe s ovih prostora bila. Međutim, opet pored svega toga, opet pored svega toga, znači najićemo na toliko, na toliko okazivanja, da kažem, i o tome ću možda drugi put nešto spomenuti, koja uh, toliko uh, kazivan ili činjenica koja govori koliko su ljudi ovih prostora volili taj ibadet. Koliko su ljudi ovih prostora volili taj ibadet. Pa se tako, na primjer, prenosi i kaže, kaže da je čovjek prodao kuću kako bi otišao na hađ. Znači, spominje se, kako je prodao kuću kako bi otišao na hađ. Također, često uh, u vakuf namama ili vasijat namama, na znači, u oporukama koje ostavi čovjek iza sebe, E, najlazimo nalazimo da je čovjek rekao da se za njega da se za njega obavi hadž znači kada umre da se za njega obavi da za njega obavi hadž na ram tu posle sada asfar koji ćete vidjeti iz onoga što će spomenti kaslije znači iz kada su pitanju preduslovi obaveznosti hadža i preduslovi obavljanja znači da se može desiti da musliman ukoliko ima dovoljno imetka kod sebe međutim nema mogućnost da ode, da ode u smislu da se desi da je bolestan ili da put nije siguran Uh, učenjaci kažu da je tada obavezan da ostavi vasijat odnosno da ova poruci spomene da se posle njegove smrti ukoliko naravno u životu ne obavio da se poslije njegove smrti hađ obavi. Znači da mu je to šta? Obaveza. I ukoliko umre bez tog vasijata da će umrijeti kao griješna, kao griješna osoba. E, međutim, ta stvar još jedno želim da kažem i ukažem jednu važnu i bitnu činjenicu a to je draga vraćo Znači, što bi se desilo, bi čovjek prodao kuću, da bi ostavio vasijet. Znači, to ukaziva koliko su ljudi taj badet. Ljudi su voli taj badet kada je tada, kada je trebalo šest mjeseci da dođeš do tamo. ona koji je bio na hadžu ili koji je bio na umri, zna šta, se zna, šta znači da se čovjek uzio u autobusu koji ima klimu kroz onu vrućinu i žegu Saudijske Arabije. Jel da kažem, arapskog svijeta. Na znači, u ljetu da se voziš kroz oru, pa makar imaš klimu, međutim neka treba izaći, treba ovo, treba ovo, znači nije čovjek u jednostavnom. Zamislite kako su ljudi prije. Znači nisu imali klima, nisu imali auta, nisu imali vozila. Znači na koji način, i zamislite grupe kada ide grupno 20-30 ljudi sa konjima, još ako ima žena sa njima, znači koliko, koliko je otežano tako kretanje, znači kroz ručine, kroz, pros, kroz, kroz dijelove koje ne znaš, Još ako strahuješ od drum, drumski razbojnika, od pljačke, od ovoga i tako dalje. Međutim, pored svega toga ljudi su imali šta? Ljudi su imali ljubav prema toj ibadetu i ljudi su imali želju prema toj ibadetu. I to je sada jedna, da kaže, baška stvar o kojoj čovjek treba ili može da govori. A to je ljubav prema ibadetima. I zato uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o vjernicima, njihovim osobinama i kada govori o njihovim stanjima, kaže, uo, lakin... حب ولكن حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والعي والفسوق والعيسع ألا الله أجنّيه دا في زوليت إيمان الله أجنّيه دا زوليت شاء إيمان إذا إي زوليت دبرا ديول إذا زوليت بكورنست أجنّيه دا پرزيريت نا بيرسل وإغريشين إذا تود أسبين ينبير نيسمه مي دا إزورشا ما أدرجني ناردن nego osobina je vjernika da kao što izvršavate naredbe, da prije toga volite te naredbe i da volite i badete. I zato vjernik ne samo dopavlja namaz u džamatu, on voli da obavi namaz u džamatu. Vjernik ne da daje zakat, vjernik voli da daje zakat. Znači njegove srce vliko kada se da ne zakat. Vjernik ne da voli davat sadaku, ne da daje sadaku, on voli da daje sadaku. Vjernik ne da želi da se kloni ovoga harama, nego on prezire taj haram. I taj haram nije u njegovim mislima. Naravno, znači ono što se traže u čovjeka kao prvi stepen, tako da kažemo jeste, draga braćo, da čovjek ostavi de harame, da ostavi stvari koji su stvari griješenja. Znači, pogled koji nije dozvoljen, da jede što nije dozvoljeno, da pije što nije dozvoljeno, da radi što nije dozvoljeno. Međutim, subhanallah, vjernik to svojim srcem zabrzi. Zašto? Zato što zna da je gospodar nebesa i zemlje to zabranio. I da je gospodar nebesa i zemlje to ne voli. Zato što zna. Gdje ga taj grih voli, vodi. S druge strane, voli pokorno, zato što zna gdje ga ta pokornost voli. I zato osnova za sve te ibadete šta? Jeste da čovjek voli te ibadete, da voli stvari pokornosti, dok s druge strane da kažemo da prezire stvari što uzvišeni Allah, tebareku ta'ala šta? Zabranio. I zato kod koga se nađe ova na stvar u srcu. A srce je osnova. I srce, kao što kaže islamski učenjaci, je poput emira, poput vođe, poput, poput vojskovođe. Koji komanduje i koji komandira. Koji komanduje i daje komande. A vojska se pokorava tome. A ko je vojska srcu, njegove oči, njegove uši, njegova usta, njegove noge, njegove ruke. To je vojska srca. I zato kad čovjek nešto želi svojim srcem, bilo dobro, bilo zlo, uzvišen je Allah tabarika ta'ala mu o lakša povode toga. I zato pogledajte, koliko ste puta čuli da ljude pričaju kako su volili nešto da hajjera, pa im Allah o lakšo toga. Koliko puta smo možda posebno slušali da ljude pričaju kako su imali želju i volju da odu na hajđ. Međutim bili su potpuno daleko kada je u pitanju, pitanju imovinsko stanje i materijalna strana međutim uzvijšeni Allah subhanahu wa ta'ala imi olakšu. Vjernik, kada voli neki ibadat, kada voli neku usvar, uzvijšeni Allah subhanahu wa ta'ala mu olakša činjenje, činjenje toki ibadat. I zato to, s drugej strane, da se da tak nema. Dragi vraci, i vjernik, njegovom manjština i njegovom umutljina treba da budu jedna jednaki. Nemože čovjek se harama, a u svom srdcu težti katom harama. Međutim uzvijšeni Allah subhanahu wa ta'ala imi olakšu. Za čovekovo srce, za čovekovo iman, za čovekovo stanje. A to je da radiš neku pokornost, međutim da osjećaš neki prezir prema tome. Ili s druge strane, da ostavljaš neki haram, a da težiš za njim. Ili da ti je žao zato što nisi taki i taki. Da želiš da budeš poput ljudi koji činite i taj haram. Da Allah te varako ta'ala od toga sačuva, od tog to je musivet srca. I zato vjernik, moli Allah subhanahu wa ta'ala, da očisti njegovu dušu, da očisti njegovo srce i molim Allah subhanahu wa ta'ala da njegova umštrina, unutrina i njegova nještina budu jednaki. I zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da naša djela očisti od svega onoga, sa čim on subhanahu wa ta'ala nije zadovoljen i molim da subhanahu wa ta'ala da, da naše duše očisti. E, ono što bitno, također da kažem i da spominjem jeste da islamski učinjaci kada su govorili o tome koji je da obavije hađ. E, opet ću se ovdje malo dotaknuti stručne terminologije i termina. Mi na tome nećete zamiriti. Međutim, ovo smatram, e, spominjanje ovoga smatram i tekako i bitnom stvari zato što ćete vidjeti da je za ovo vezana jedna velika greška kod našeg svijeta kada je u pitanju ovaj ibar. Ovaj Islamski učijaci ka su govorili obaveznosti hadža spomenu si dvije stvari, odnosno dva termine. Jedan termin je šorutu luđu, a drugo je šorutu edail, hađ. Znači, preduslovi obaveznosti i preduslovi obavljanja. Yani. Šta to znači? To znači da određene stvari, ako se nađu tebi, hađ postaje obavezan. Znači, ako se određene stvari te nađu, naprimjer, kod mene, kod osobe koja se zove džavad, džavadu je hađ obavezan. A ako te druge stvari nađu, kod mene obavezan sam da odem na hrđu. Znači vidjet ćete šta je razke Ove prve stvari koji islamski učinjaci nazivaju šurutru u džub pred obaveznosti su prvo islam. Znači da čovjek bude šta? Musliman. Jer nijedan ibadet nije validan od koga? Od nevljednika. Od onoga koji nije posvjedočio i rekuo la ilah illallah muhammadu rasuloh jer tako smo iz ovoga vidimo, znači iz onoga što islamski učenjaci, pravnici čisto spomljaju od raznih propisa, ponekada vidimo važnost i bitnost određene stvari. Pa tako, na primer, svaki ibadet, kada se spomene, učenjaci kažu da uslov toga šta? Islam. Namaz. Znači, ne može, može osoba koja je nemusliman oblogat namaz? Ne može. Davat zakat? Ne može. Obavljati hađ ne može. Znači, i zato iz svega toga se vidi šta, važnost i bitnost, šehadat Allah ilahi illallah muhammad rasulah. Jer danas pogotovo vremenu, koliko vidimo ljudi koji su namuslimani, dođu ispre džamije, lijepa džamija, vidi čistotu neku, ne samo čistotu materijalu, nego vidi čistotu Allahve te kuće. Pa vidi ljepotu abdesta, vidi ljepotu ovoga, vidi ljepotu ovoga. I nekada čak vidjet, vidite kako uđu i čine seđu, hoće da učine seđu, ima potrebu za seđu. Međutim, Koga želi nešto tako kažemo, moraš prvo reče ina i na radila Muhammadur Rasulullah. Da ci znači, ersa va vjeru, propisi ove vjere, svi su došli, tako da kažemo recaga radila ina illa Allah Muhammadur Rasulullah. I zato vidite kolika je važnost i bitnost da ljudima pojašnjavam ispravnost vjerovanja. Druga stvar je sloboda, znači da čovjek bude slobodan, da ne bude rob kao što je nekada bilo. Zatim treća stvar je sloboda, osoba bude razumna. Na znači, ciò osoba koja je iskušana, znači koja je bolesna, tako da kažemo znači E, znači, či razum nije zdrav, tako osoba nije obavezna da ode na hajđ. Također punoljetstvo, znači hajđ nije obavezan osim osobi koja je šta? Punoljetna. Rećmo više puta što znači punoljetstvo i da to nije 18 godina nego u islamu, znači da je to manji. Znači određene pojave prirodne, ako se pojave, ako se nađu osoba postaje punoljetna, ako ne, znači nastupanjem 15. godine osoba postaje punoljetna. E, međutim, ako bi dijete obavilo hajđ, je li to validno Znači validno je da dijete koji je maloljetno obavije hađ i onaj koji ga je poveo imat će za to nagradu, međutim kada to dijete postane punoljetno, obavezno mu je šta? Opet da obavi hađ i to je po koncenzusu islamske učenjaka. Također vrijeme, znači da to bude u mjesecima hađa i također da se te stvari nađu mjesecima hađa, znači sada neću opširni o tome govoriti. I sljedeća stvar što učenjanci kažu, u stvari, poslije te jeste zdanje. A to je da čovjek zna da je hadž obavezan. E, Majid Timonde učinci napomenuju i kažu da li može da se desi čovjek da zna odnosno da ne zna da mu je hadž obavezan. Kažu u koliko čovjek živi u muslimanskoj sredini nema opravdanja u tome neznanju. znači kada govori striktno o propisu hadža kažu koliko se živi u kojoj sredini u muslimanskoj nema opravdanja nepoznavanja hadža. Majid Tim kaže ako ok se desi da je tek prihvatio islam, da je tek ušao islam, ili da živi u nemuslimanskoj sredini, onda u tom momentu može da se desi da ne zna da je hađ obavezan i da nije griješan. I posljednja stvar, i to ono što je bitno da znamo, što je možda najbitnije, jeste obskrba. Znači, ili da kažemo troškovi hadža. Učenjaci ovo nazivaju azad war rahila. Azad war rahila. Znači, rahila, prevozno sredstvo jahalica što je nekada bilo a zzadi je obskrba i na pred predvusov ukazuje hadis koji je zabila že imam dare Qutmi i Hakim i Hakim rekao da je vredostuje odenes radiyallahu tala anhu također hadis zabila že imam od ibn Omara veđutim u hadisu ima slabosti ali po resvega toga islamsku činjati su uzeli po nome je došlo na ovom jer da to ukazyva i kur'anski tekst a to je da je postani sallallahu alaihi wa sallam vi upitan mes sabil šta je to sabil koji je spomenut u ajetu wa lillahi ale nasi hađu albejti man istata'a ilaihi sabila. Ljuds obavezni da učine hađ ukoliko su mogućnost. Pa je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam i upitan o tome šta je mogućnost, šta je bil Pa je rekao ezzadu nači znači jahalica i obskrba. Šta se misli? Misli se dvije stvari. nači da imaš, da platiš prevozno sredstvo. Znači u ovom vremenu danas je to šta? Avion. Ili autobus, međutim danas je, znači tješ kvide autobusom, zato radi znači, stanje muslimana u Jerak, u Siriji, da Allah popravi stanje muslimana i da ih oslobodi od, od zulumčara i onih koji pomagaju. E, znači u ovom slučaju to je prevozno sredstvo, znači na primjer, da se kaže, znači prevozno sredstvo, odnosno da se prebaciš, znači avion, organizovane hajđ ili ti sam da kupiš kartu ako možeš, znači na primjer da košta 5000, 5000 maraka. Dobro. Šta je, zad, odno, šta je zad obskrba? Obskrba je da ti imaš onoliko koliko ti je potrebno na tom putu. Jel Na primjer kaže se trbat će ti 2000 maraka zašto? Znači da tamo platiš smeštaj da plati pra, platiš hranu itd. Naci, onko smo rekli pet, uzvaje se da mogu navodim kao primjer. Treba li još išta da imaš? Da imaš one koji idu sa njim kući. Naci, ko su ti? Naci, porodica koju ti izdržavaš, izdržavaš koga si obavezan da izdržavaš. Na primjer, imaš je, imaš troje djece, četvora djece, petor djece. Dobro, ta porodica da njih izdržavaš koje vrijeme? Vrijeme dok ti još ne se vratiš. Na primjer, da, da njihovo izdržavanje košta hiljadu maraka. Znači, kod sebe imaš znači pet ti treba za karte, dva ti treba još za dole, to je koliko? Sedam. I još ti treba hiljadu za poruce, to je koliko? To je osam hiljad maraka. Dođe čovjek ima ušteđevine desih hiljad maraka i za iznadode na hađ, za iznadode na hađ. Obrate pažnje što je da mude. Znači, čovjek koji ima da plati troškove hađa znači putovanje i obskrbu, i koji ima onoliko koliko mu je potrebno porodici dok se ne vrati, pa makar poslije toga ništa neostalo, on je obavezan da ode na hađu. I zašto ovo kažem? Zato što ljudi imaju pogrošno shvatanje, razumijevaju. Ljudi misle, znači na neki način, razumijevaju da je hađu isto turizam neki. Znači isto otići nekode na more, nekode, nekode na hađu. Znači s jedne strane možemo reći da je turizam. Znači toliko koristi, menafija, o kojima Kur'an govori, znači prilikom hađe, ali dozvom da čovjek trguje dozvoljno, znači čovjek vidi koristi, znači susretno se vidi u lemu, učenjake prije svega, vidi šta, vidi muslimane iz raznih dijelova svijeta, znači sve s koristi. I zato su ljudi prije pisali putopise, kada bi išli, kada bi se vraćali, prije bi bilo puno zanimljivije, znači, valjati šest mjeseci dotamo, šest mjeseci namo, kada se vratiš i vidiš s Pa ljudi im misle, e, eh, ja moram, znači, imate ovako auto, imate onako auto. Moram imati ovo, znači, kad se vraćate im da mogu dok mi merak smrti ne dođe, da živim, e onda kao skaže dođem na haš. Znači nije tako. Dan su ljudi, znači da kažem, da ne kažem bolesni, odnosno bolesno zaokupljeni tom svojim egzistencijom, to jest da osiguravaju egzistenciju. Pa kaže, neka, neka nemoj, kaže, više ima djece, kaže, trebaju tvoje djeci platiti, knjige za škole, treba ovo, treba ovo, laj, laj, laj, laj, laj. Znači, za ljudi danas tako ne pričaju. Kaže, ima dvoje, tvoje djece, moja ti, moja ti, ko će mu platiti ovo, ko će mu platiti ovo, ko će platiti, platiti. Dobro čovjek da je muslima se trudi da zaradi. I da ima. Allahu poslanih, alaihi salatu wasalam, je bio trgovac. Allahu poslanih, alaihi salatu wasalam, nas je podučio, podučio da je najbolja zaradaj nafaka koja, koju čovjek zaradi svojim rukama. Međutim, iz druge strane, vjernik ne srahoj na ovakav način, se boji za nafaku. Hamd dla djece, što je više i više beričeta. Allah će dat nafaku, Allah daje beričet. Međutim, ljudi u čijim srcima nema imana, ne razumiju tu stvar beričet što znači. Nikad kaže čovjek, Allah daje nafaku, Allah daje beričet, Allah daje ovu to ne razumiju. Međutim, razumije onaj čije srce predano Allahu Subhanahu wa ta'ala. I zato Osnovanac na Allaha, subhanahu wa ta'ala. Jer i rad, i poso i trgovina, i zarada je osnovanac na Allaha, subhanahu wa ta'ala. Ja se jednog mojeg šeha koji mi je rekao reč koju smo ostali nekao kulezane. Kaže, trgovina, kaže, to je tahtih od To je, kaže, stvarivanje tavhida. To je, kaže, osnovanac na Allaha, nada u Allaha. To je ovo, to je ovo. I to u istinu ta... I znam, to uvijeni se trudi, radi, ide, zarađuje. Međutim ne strahuje, ne strahuje na fakki. Bio je rad, pa fala Allaho nismo da ljudi da pasu u travu. Znači, bilo je tako teško, međutim opet se nekako izalaze. Allah subhanahu ta'ala daje na ali Allah jelala še nam je naredio da radim i se radi i trudi. I zato, kroz ovaj propis vidimo. nači ako imaš kod sebe, još eno ponavljam, para, toliko, nači da šta. Normalno nije ćeš ubrajati one stvari koje su ti potreba. Naprimjer, čovjek ima auto za koje ima potrebu, znači koje koristi, u to ne uračunava. Znači imaš, na primjer, šta? Imaš halat, imaš ovo, ima... ne uračunavaš znači, vrijednost toga. Nego računaš šta? Znači koliko ti je potrebno da odeš, da se vratiš i da ti šta? Familija ima. Ako imaš toliku vrijednost, toliku vrijednost, obaveza je da uplatiš hađi da odeš na hađu. I hađi je šta? Obaveza. Znači ne stvar koja je šta, ono, i zato koje igreške vidimo ovdje kod pojmanja ljudi, kaže čovjek, nekada nisam ja još za hađak. Znači misli čovjek da još zaradi, da zaradi, da zaradi, ono ono, znaš, hajde, ko dva i pol posto u zekad, e, eh, od toga ću tić, od toga ću. Ne Allah i robodi, znači hađi i badet, koje mi je naređen isto oko post, isto oko zekad, i tak podelje. Druga stvar, kad kaš čovjek u hađak, hajde čovjek i mučan stoji, kaže, ma nisam ti ja za hađak. Što ima kaže, ima movi griha, ima, movi griha, ima... Allah ti naredio da se kloniš, kloniš greha, pa i bez hađa. I sa naredbom hađa, i mogućnost obavljanja hađa, i na mogućnosti, Allah ti naredio da se šta? Da se kloniš ti i greha. Bežutim, i zato se dešava problem da, da ljudi ostave hađ kadu staré. Eh, kaže, sad bi mogu razmišljati. Znači, hađa nema nikakove ne zaino se starostnom dobu. Znači, nikakove zaino se ti. Bežutim, znači, što je to uklju su naru da ljudi idu na hađu, stariji, Znači, to je problem radi neispravnog svatanja čega ovoga. Međutim, to je radi svatanja običnog svijeta. Znači, učenjaci, ulema i moderni se us, ovo ukazivaju. I zato, ako pogledamo ove čitave u knjige, u hitlu, govorilo obaviznose. Hadja vidjet ćemo da je onako, znači, kako sam ja ovdje spomenuo. Druga stvar jeste šorutul eda, odnosno, predvustavi uh, obavljanja, znači, izvršavanja toga, a to je da čovjek bude zdrav. Znači, da čovjek bude zdrav u tijelu. Znači, može se desiti da čovjek ima sve ovo prijednog spomenute. Znači, ima mogućnost, muslimani, punoljetani, međutim, čovjek je takvog zdravlja da ne može da ode na hađu. Naprimer, čovjek boluje da Allah, tabarakotana, sačuva odove i lodone bolesti i ne može da izdrži put. U tak u tom slučaju, šta ćemo reći tom čovjeku? Je li mu obave za hađu? U osnovi jeste. Međutim, može da ode na Ne može da ode. Šta je njegova obaveza sada? Njegova obaveza sada je samo da napiše vasijet da kad presali, da se za njega obave hađ. Da se obavi kako? Bedelk. Što ljudi kod nas kažu. Da neko za njega ode na hađ. Jer je to i badek gdje je dozvoljno da neko za njegog obavi taj badek. U osnovi za zdravu osobu ne. Međutim za umrlok ili za bolesnog da. Kasnije ću spominjet nešto ome. Međutim u hanefijskom izhebu Nije obaveza obaviti hađ za umrlog, osim ako ostavio vasijet. Ako nije ostavio vasijet, nije obaveza obaviti hađ za njega. Mada Džumburu Lame kaže, kada čovjek umre, iz njegove ostalštine će se izvaditi novac da se obavi hađ za njega, ukoliko nije obavio hađ. A bi obaveza da obavio hađ, pa će se onda njegova imovina raspodijeli. Međutim, učinjavca nefizikog mezaba kažu ne, znači bio je obaveza. Jedino ako je ostavio vasijet, onda je obaveza. I zato znači mora da bude zdrav. Zatim da ne postoji zapreka, na primer učinjaci kažu, znači ako je čovjek, na primer, e, u zatvoru, zatvore, ne može da ode, znači u tom slučaju također mora da učiniva sijet. Također si puta, na primer, da si se čovjek zdrav, e, sve u redu, međutim, na primer, put da dodio do hađa nije siguran. Znači ovo se pogotovo pije dešavalo, znači kada bi, na primer, neki razbojnici zavladan nekim dijelovima i tako dalje, Znači kao što se desio slučaje keramita, znači kad jedna sekta ušla, znači slučaje koji su sekta šidska, Allah je ponizio, kad su ušli i uzeli hađaru asved. Znači učinjaci kažu, koliko se sečam, ako ne grešim, znači e, da se te godine nikako hađi ne obavljuju. Radi toga, radi velikog broja koji su pobili kada su zavladali, čak su izradili hađaru asved, onaj, iz Kaabe i tako da je. Tako da je sigurno puta znači od... Ove vrste, od ove vrste stvari koji su obavezni. Zatim također, učinjajac spominju za ženu dva uslova, još bije stvari, a to je da žena nije u iddetu. Pa to je onaj period nakon razvoda i nakon smrti muža i drugo da sa ženom bude mahram. Znači zašto? Zato što žena koja žena kao žena sama ne ide na put, osim sa kim? Sa mahramom. I tako ukoliko bi se desilo da žena nema mahrama, znači nije u osnovi obaveza da ode, čak što više i grije da ode Bez mahrama, ako bi otešlo hadžu bi bio ispravan, međutim, znači, kod žene dodajemo, znači, poslanje mahrama, znači, znači, znači, što osoba, znači, sa kojom ona ne, ne može slupiti u brak, znači, znači, koju može vidjeti, na primjer, otkrivenu, koji može sa njom lukovati, tako da, je znači, o tome smo, o tome smo, o tome smo govorili. Dobro, znači, ono što je najbitnije, e, Allahom robovi, na znači, u ovom slučaju jeste da znate, znači, da je hacc ibadet. i vidjeli video smo video koliko ibadet. I koji ibadet, kolika je nagrada. I vidjeli smo kako je došao Kur'an i sam na tu i u govoru učenjaka šta znači ta obaveznost, šta znači ta obaveznost znači, da nije to kao što veliki broj ljudi, kao što veliki, ljudi, veliki broj ljudi to poima. I zato, znači i samim tim što čovjek nauči ove stvari, znači sigurno da će imati priliku sud tele nekoga podučiti, da nekom je prenese i tako dalje. Allah, tabarik wa ta'ala, molim da nas je smilio i da nas oprosti. Sada ta'ala sledeći put ćemo nastaviti sa uh, govorom, govorom o hađu. Kao što sam kazao, znači, uh, nadam se, ja molim Allah da svima nama ulakše hađu i da obavimo hađu i da učini da naše srca budu lijezane za ta mjesta. Znači, mjesta koja su haram, znači koji su odebrana, a to je Mekka i Medina. I čak da nam učini mogućnosti ulakša i posjedu mesi dul-aqsa i Kudsu, zato što to to također haram. I, znači, to nisam spomenuo, hađi ovih prostora su imali ade, znači, kad idu na hađi da prođu i pored Qudsi Šarifa da posjete je Quds, znači to mjesto koje je došlo, prijednost toga i prijednost namaza, prijednost namaza, prijednost namaza u njemu. Sallallahu ala muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa sallamat uslima katere. Koje mislim da je, da je važno i bitno, znači, spomenuću ukratko. To se spomenuo, Uh, međutim neka vraća su rekla zatiražila tu svar ponovimo to smo spomenuli na dersu Bulu-bul Marama medjuti mislim da je stvar veoma važna i bitna kada u pitanju danas ova naša umladina umladina koja se vraća Allahu i tabarehu ta'ala vjeri koja se vraća propisima i onome što je na redu uzvišeni Allah suh'ana wa ta'ala što je došlo u sunnatu Allahu i rasura sallallahu alihi wa sallam a ta stvar je draga vraćo ostavljanje rasprave i raspravljanja i govora o ljudima. Znači, ako se vratimo na sunnata Allahovog miljanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ako se vratimo na govor islamoske učenjanka, vidjet ćemo koliko je došlo o pokuđenosti rasprave. I ako bi rekao i ako bi kazao da a rasprava ne dolazi osim sa nečim što je ružno i što je zlo, ne bi pogriješi u tome. Ono što je od najvećoj opasnosti rasprave jeste da rasprava uvede čovjeka, naravno prije svega u grijeh. Znači koliko u raspravi samo gibeta i koliko u raspravi samo namimeta. Ne treba nam neko duhoći reći koliko je tu gibeta i namimeta, samo zatvori oči i zamisli Bi dovolio sa onim što si rekao prije pet minuta, da sa da satim budeš spušteni kaba. Sigurno da bi odgovor bio da ne bi volio. Međutim, ono što je od najvećih opasnosti rasprave jeste, što rasprava čini da čovjek zapostavi kod sebe ono što je njemu bitno i ono što je njemu važno. I zato vam kažem, rasprava dolazi da odvrati čovjeka od onoga što je njemu bitno. I zato vidite, ljude raspravljaju, pogotovo raspravljaju od ljudima, o tome koje je na pravom putu, o tome koje je u pravu, o tome kojome. Međutim, u istom tom vrijeme, u istom tom vremenu no vidiš koliko je samom tebi, koliko je samo meni potrebno stvari da na njima radimo. I zato je osnova da je jedan musliman, ono što, da, tako da kažem, ono što, o čemu ne razmišlja, što mu oduzima vrijeme, što buzima njegov razum, jeste da razmišlja o svom ibaditu. Koliko je odan, koliko je ispravan, koliko nodan u svom ibaditu, koliko je ispravan njegov ibadit. Pa vjednik razmišlja, jesam li danas obavio pijet fakat namaza? Jesam ti pijet fakat namaza obavi u džematu? Jesam li činio zikr poslije namaza kako to činio Allahom, poslanih sallallahu a'aihi wa sallam? Jesam li učio jutarnji i večernji jezik. Jesam li proučio Kur'ana onoliko koliko bi trebao? To je prva stvar koja treba da uzima misli, odnosno da da opterećuje svakog od nas. Druga stvar, da vidiš koliko si naučio. Zar može, zar može neko da voli vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala i vjeru njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a da ne želi u svakom danu da nauči nešto novo o I zato pogleda Razmisli koliko si u tom danu Poslišao neko od predavanja nekoga e, neke knjige Koliko si pročito hadisa Naučio neki hadisa Naučio nešto od opute Allahovog posanika sallallahu alaihi wasallam Da to sprovodiš Zatim Allahovi robovi Zašto čovjek da raspravlja Od tamo nekome A da zapostavlja one koji su ko njega Za naši najbliži nisu Najprečiji da usravamu da im pojasnimo Allahu t'barakutaala bih da ne kažem naše roditelji, naše deje naše neme i tako i zato opetamo ovde skrećem pa i kažem da čovjek treba da, je, da treba da se kod je raspravlja koliko može nema nikakvu hajre u raspravi da raspravljaš jelovaj na pravom putu jelovaj pogrišio jelovaj ovo reko raspravljaš o fetvi ovoga raspravljaš o fetvi onoga i tako dalje tako dalje I zato kao što je došlo u predajama, ko svoju dušu, kao što je došlo govori islamsku učenjaka, ko svoju dušu neoptereti sa hajrom, ona će njega optereti ti šarrom. Onaj ko svoju dušu neoptereti sa dobrim, ona će njega optereti sa nečim, sa stvarima koji su zle. I zato sve što se ti više trudiš, da opteretiš svoju dušu sa ne stvarima koji su hajrom, manje ćeš imat vremena za te rasprije. I zato učinjaci kada govori o vrijednosti predalanja, o vrijednosti provođenja vremena kad su pitali predavanja traženje znanja, čitanje kažu zato što je to nešto što čovjek koristi. i zato pogledajte samo kratki savjet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže šta Ihris budi uporan ili teži ka onome što ti koristi znači ovo je ovo je savjet Allahovog poslanika alaihi wa sallatu wa sallam koji se može odnositi na svakog čovjeka kakva je god usmjerenja njegova bila Bilo nam je ko se posvetio traženju znanja, bilo nam je ko je alim, bilo nam koji ko ljude podučava, bilo nam koji traži znanje, bilo nam ko je pobožniak, bilo nam je ko je trgovac, bilo Šta kaže Allahu poslanik? In ihris ala ma Budi uporan ili teži ka onim stvarima koje ti koriste. Ono što te koristi. A znači će kakve fajde od toga? Da trošiš svoje vrijeme za koje islamski učitelji kažu da je vrijeme poput zlata. Pa kažu neki chat Ne kaže da je poput zlata, nego vrijednije od zlata. Nema ništa vrijednije u čovjeku u životu i njegovog vremena. I e kako će čovjek to koristiti? I e zato Allah mi robovi. Znači, vodite računa onome što pišete. Ovdje mislim na ovim društvenim mrežama. Onome što kažete. Onome u čega, u što drugog poziva. Bili smo govorili i skrećao sam paželjno tome. Znači, danas pitanje društvenih mreža. I pitanje koliko ima na njima hajera, koliko na njima ima zla. Znači da kažemo da su to danas savrmena sredstva, znači koji su ljudi koristili. Da kažemo osnovi da je to stvar koja je dozvanjena. Pored toga što ima stvari koji su zabranjene i normalno čovjek je svake stvari koje je zabranjene koju je ka tome dužan da se toga kloni. Međutim, ako kažemo da čovjek koristite društvene mreža, koriste društvene mreža u što? Znači u smislu da promovišeš ono što je hajr. Da, da širiš ono što je lijepo, ono što je hajr. Znači, ljudi. Nauči nešto malo da lahve vire, znači kao što sam rekao, hoće da budu svakom luncu poklopac. Znači neće nešto rekao, moram nešto da napišu. Ne. I zato druge se, znači ovako kad gledam, da ne kažem ja s perspektive kad posmatram, znači vidiš ljude, znači tek počeli da uče lahve vire. Znači raspravljaju nešto hod, što možda, da ne kažem, znači koliko treba godina i godina da se uče. Znači, ovdje se vraćam i kažem, tu odboli se ovih mreža, a zašto? Želi da provodiš u stvarima na koje nema nikakve koristi. Možda da si nekom je poslao, hajir, ovaj o islam, ajit, hadis, možda bi bilo koristi za tebe i za njega, i za tvoj dunjalu i ahiret. I zato svaka stvar, znači rasprava, ovakvi rasprava se klonite. Klonite se rasprava na društvenim mrežama. Šilite ono što je hajir i zašto si siguran da ćeš će imati nagradu na dunjaluke na ahiret. U raspravi sa ljudima, u sa ljudima, ponašajte se i se na najljepši način. Koliko se god taj neko bi suprostavljio, ili ti govori ovako, ili ti govori onako. I zato bili se svjedoci kad smo govorili šta? Onom slihu. Ahsin ilan nasi te sta'abidu kurubahumu. Čini dobro prema ljudima, postaćeš vlasnik njihovih srca. Znači, lahvi robovi, znači, kada se čovjek savjetuje ili da kaže pod navodnicima kad se s nekim raspravlja, Mora to obzir njegova godišnja doba. Mora suzeti to na li osoba starija ili nije starija. Bio sam svedok i tome, iskreno da vam kažem, ne jednom nego više puta i taj sami duše duši zaboli. Srce me zaboli. Zašto? I koja je star prije svega? Vidiš nekada rasparljala neko koji je puno mlađi sa nekim koji je puno stariji. Međutim rasparljala sa njim kada su vršnjaci. Koliko god primjer da ovaj stari da nije u pravu. Kaže, znaš ti da je to vađb, znaš ti da je to sumne, znaš ti je to ovo? Dobro, reći, sve to vjer. Zamisli da je na mjestu tog čovjeka tvoj otac i tvoj deda, koji se vraća i koji ulazi u vjeru. Bili mu dopustio, bili volio da neko sa, sa njim rasprava na, na takav način. Halobal. Znači, ko ima, neću govoriti ajete i hadise o vrijednosti stari osoba, znači, ona ko ima norma, normalan kućni odgoj, ko ima, da kažem, pameti u glavi kako treba, Je znači kako da se ponaša premo stari. Sami ti kažeš stari. Da znači je bilo neku raj malo stariji. A pa nema mora ali da suša to pali ti čovoku da nesvodi da nesjevoga ćmurosto znači radi tako. Je znači zato što je ta neka dostalo koliko goda nije to bilo da kažem vrijeme is nama. Naći pošto ga po, se koneko stari. Ti si sad tušao u džamiju, tušao u islam. Znaš vrjednost vješaj onako je sjedio, jeo i ja sam sjedio, jeo za snačavam šišanem se ne vidi. Sjed. Naći ima u islamu sija do nema mjesta. Znači, hoće da se kaže kojima godine. I zato Allah je robo izda. Znači, čovjek zna. Kad govori, kad poziva, kako da se odnosi prema nekom i koji, koji stavi. I zato Allah vas nagradio. Znači, hvala Allahu, mi ovdje u ovom našem gradu, znači, evo imamo mesto da se okupljamo. Znači, imamo i predavanja što imamo u biblioteci, i ovdje imamo predavanja. Imamo ta druženja, imamo te halike Kurana. Hvala, mislim da imamo. ne kaže da ne trebamo bolje, treba bolje, ali imat ćemo bolje. Međutim, imam, namojte, Da te stvari pokvarene kakve rasprave. Znači, pokvari, ostavi ono što ti je mnogo koristije, što ti je mnogo bitnije i tako dalje. I za to vas nagradio. Znači, ako mogu da vam kažem, ako imam pravu svog mjesta da vam kažem, znači, reću prvo o sebi, onda vam. Znači, nemojte da svakom luncu budemo poklopac. Znači, nemojte da svakom luncu budemo poklopac. Nemojte da ulazimo u stvari za koje se možda kasnije možemo kajati za svetu. Izato, toliko je puteva hajra koje čovjek može da iskoristi, toliko je puteva dobra gdje čovjek može da posije. To dobro, i zato molimo Allaha Subhanahu wa ta'ala da nas bude da nas uči koji se koristi, koji se kloni svakog zla, onaj koji su ključevi, koji su uzrok svakog hajra. Sallallahu alahu Muhammadil ali wa sahbihi wasallam.